Orgulho. Pouco ou nada me importa que vós outros vos choqueis com a forma como eu amo. Amo a quem amo, como entendo e quero amar. Amo a quem amo, porque os nervos tensos e toda a carne e sangue do meu corpo impõem e me gritam que assim ame. E o que se passa aqui, dentro de mim, Somente a mim pertence, porque é meu. Ficai sabendo, pois, que força alguma pode mudar o que nasceu quando eu nasci e que nem sei porquê aconteceu. Sabei então, para sempre e de uma vez, que aí fora na rua mandais vós, mas aqui, dentro de mim, só mando eu.